قال الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والى ومن تبع الاحسان الا يوم الدين قال الله تعالى في محكم تنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 اللهم جائلنا من الفائزين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله وخير الخدي خدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وقل بدعة ضلالة وقل ضلالة في النار عظم الله واياكم من النار فإذا قل القران فاستميحوه وانسيتوا لعلكم ترحمون وتقفوا إسلام بعد يكم تشكروا الله عز وجل نكم تكيه رحمنا اماني متكوف ودرجه مطوم محمد صلى الله عليه وسلم na wausieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwani Allah Subhanahu wa taala anasema ina aqramakum 'inda Allahi atikakum hakika mbora wenu ni yule atakaye zidi sha ucha uchamungu zaidi mbele yake yule mwenye kutenda matendo yaliyo mema zaidi basi Allah Subhanahu wa taala Ndiye anamoehesabu kuwa mbora katika niye. Kwa hiyo hii ni jambo la kujivunia watu kufu wa Islam. Hakika hakuna fursa ya pekee isipokuwa fursa tuliyonayo katika kuishi ulimwenguni ni katika kuzidisha kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala innalmustaqina mafaza basi watu hao wenye kuzidisha ucha mungu Ndiyo watu waliofuzu. Tunamshukuru Allah Tukufu wa Islam kwa kutukutanisha tena katika siku tukufu katika wiki, siku ya Ijumaa, siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameagiza waislamu wae ni wenye kukutana katika misikiti mbalimbali mbali, kwa ajili ya kukumbushana na kutekeleza ibada tukufu katika siku hiyo. Kwa hiyo ni siku tukufu katika wiki. Ni jambo la kumshukuru Allah kwa kuwa ametujalia afya baadhi yetu na ametujalia uzima wengi katika sisi hawakupewa hii fursa tena Watukufu wa Islam Leo katika hutuba tutazungumzia. hutuba itatokana na haya. katika suratul Maida kukumbushana na namna ya kusaidiana kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala Allah anasema wa ta'awanu 'alal wala ta'awan wala al'ismi wal'udwan wattaqullaha allaha shadeedun iqaab katika sura maida aya ya 2 mwishoni Allah anasema saidianeni kwa wema na uchamungu saidianeni kwa wema na uchamungu ukiangalia katika mtiririko wa aya hii hata kama mtu kaisha kufanyia maudhi katika vipindi vilivyopita basi akawa amerejea katika haki karudi katika uislamu kautambua uislamu basi we unabudi kusahau ule ubaya katika yote aliyoyatenda basi kama atakuhitaji msaada basi umsaidie kwa kusudio la takwa ambao ni uta Mungu Allah anasema wala taawanu ala al ismi na wala msisaidiane katika mambo ya uadui. Wala msisaidiane katika mambo machafu na mambo yanaoakuza uadui. Utaona katika mti huu Allah Subhanahu wa taala anawataka waumini wae ni wenye kusaidiana na hii ni majukumu ambayo ya muumini kumsaidia muumini mwenzie au muislamu kumsaidia muislamu mwenzie Ndo maana Allah akasema almuslim hakuu muslim kwa maana ya muislamu ndugu yake muislamu basi hawa ni kitu kimoja majambo yao yote yanatakiwa yawe pamoja kushirikiana katika matatizo na kushirikiana katika hali ya furaha imladi wote wae katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala leo hii ukiangalia katika mazingira Watu kulingana na mfumo husika au na ugumu wa maisha ambao umetengenezwa na mifumo hii inayotawala basi imepelekea hata uthamani wa Muislamu kutambua uthamani wa Muislamu mwenzie umepotea kila mmoja anajali matumizi yake yeye na familia yake peke yake hali ya kuwa udugu au na jambo lililosingi liowakutanisha watu basi hakuna reliyo msingi zaidi isipokuwa ni, ni uislam Uislamu pekee watu wamekutana katika dini moja sifa ya waumini kuwa katika dini moja wanamtambua Mola wa Mlezi mmoja basi hilo jambo linawaunganisha wote kwa pamoja basi wanakuwa na haki ya kusaidiana moja na kumsaidia mwenzie wala ta'awanu ala ismi wal na allah akatoa angalizo na wala istokee unasaidiana katika mambo maovu mambo siofaa, mambo machafu na mambo ya uadui mtu akasikia ili jambo linakuza fitna basi akawa ni mwenye kulitiria msaada ili fitna ile ikue watu wakasaidiana katika mambo ambayo waweza kuwa unafahamu au usifahamu ukamlipia mwenzio katika jambo fulani katika mapenzi basi likapelekea mwenzio kuchukia kwa yale atakayotokea katika lile jambo hii inakuwa sio katika mtiririko au mafundisho ambayo haya tumekumbushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala utaona katika mipira watu kwenda kuangalia mpira ehhe mtu yuko lazi kuudhamini Imradi ile shindano liwe ni kufanikiwa kwa gharama yoyote Hali ya kuwa wapo watakao furahika na wapo watakaopata pata huzuni baada ya kile ambacho wanakitegemea katika matokeo kuwa tofauti Haya ni mambo ambayo yanaleta uwadui. Haya ni mambo yasiyofaa na mengine yanaofanana na hayo. Allah ametoa angalizo wala ta'awanu 'alal ithmi wal Na wala msisaidiane katika mambo yanayokuwa ni machafu, mambo ambayo yasiyofaa na mambo ambayo yanaleta uadui. Hili ni jambo ambalo la kuliepuka kabisa watukufu wa islamu. Ni jambo lisilofaa ari ya kuwa sifa ya waislam ni kitu kwa kimoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema mfano wa waislam ni mfano wa jengo moja Hiyo ndio sifa ya waislam kuwa jengo basi inaashiria kitu hicho kuwa ni kimoja na akakuigia nduguye katika imani anakutaka msahada katika yale mambo sita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema al, al-haqu al-muslimu ala muslim sita tu. Hakika haki ya Muislam juu ya Muislam mwenzie ni sita katika hadisi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim miongoni mwa jambo kama ambalo vinakuwa ni haki kwa Muislam mwenzio ni anapokuhitajia katika msaada waweza kumsaidia hata kama kwa mawazo anakuita ile jambo basi kutokana na hali aliyokuwa nayo kutokana na udhoofu aliyokuwa nao kutokana na yesi maarufu ukawa ni mwenye kulipuuzia unakuwa umemnyima haki mislamu mwenzio pale anapokuitajia akakujia mtu ana shida ana njaa ana maradhi ama una uwezo au una njia yoyote ya kumtatulia ile tatizo basi unapaswa kulikuwa ni mwenye kulitatua si lazima iwe msaada wa kipesa pekee hata msaada wa kimawazo sehemu gani tunaweza tukalitatua ili tatizo basi ukawa naye pamoja mka wenye kushirikiana pamoja mpaka ile jambo likae yenye kutatuka hii ni haki ya muislamu mmoja na muislamu juu ya muislamu mwenzie Watukufu wa Islam, haya ni mambo ambayo yamesaulika kabisa na hakuna muda wa kunasiana isipokuwa nafasi chache kama hizi ambazo tunakuwa tumezipata katika siku kama ya leo. Kwa ni mambo watukufu wa Islam ya kuyaangalia sana katika maisha yetu. Waweza kuwa ni mtu mwenye kujipa juhudi katika kutekeleza ibada. Ni mtu mwenye kufanya yaliyomena katika ibada, ni mwenye kutenda kila aina ya ibada kwa kujitahidi, ukawa ni mwenye kuteleza katika haki ya, ku, ya katika haki yako kama Muislamu juu ya Muislamu mwingine. Ukawa ni mwenye kusahau basi watukufu wa Islamu, hii ndio nafasi ya kukumbuka na kutambua ushamani wa ndugu yako katika imani. Sote tunafahamu hali ngumu kama tutakuwa ni wenye kuparanganyika basi jambo letu moja halitotimia kila siku kila kuchicha itakuwa ni kilio cha waislamu wa juu ya waislamu wengine katika hali kuwa ngumu kila mmoja ana nafasi yake na ana uwezo wake na ana juhudi yake Allah aliyompa ana kipaji chake nikutumia fursa uliokuwa nayo katika kumuokoa mslam mwezi pale anapokuwa anakuitajia katika msaada pale anapokuwa anakuitajia katika kutatua jambo lake ndio maana Allah Subhanahu wa taala akawa anasema msaidiane, msaidiane katika uchamungu msaidiane katika uchamungu na wala msisaidiane katika mambo ya upuuzi au mambo yanokuza uadui. Kwani katika kumsaidia Muislamu mwenzio linakuza furaha, linakuza upendo juu ya Muislamu mwenzio, linakuza na linaondoa chuki dhidi ya Muislamu mwenzio. Na hii inaleta mtiriko ulio mzuri. maana ukiangalia hata katika nguzo, miongoni mwa nguzo za Uislamu basi utapata katika fungu la zaka. hii ni haki ya wale wanekuhitaji msaada Allah kaitenga kadrisa miongoni mwanguzo tukufu basi ni katika fungu la zakat wa waislam wae ni wenye kusaidiana wae ni wenye kupendana wae ni wenye kutatuliana matatizo sio unakuwa sosi ya ongea muislamu mmoja na muislamu mwingine imradi kupatikane mtafaruku hakika ya waislamu ni kitu kimoja innamal innamal muslimuna ikhwa hakika ya waislamu ni ndugu hakika ya waislamu ni kitu kimoja na hakika ya waislamu wanafanya majambo yao katika hali ya pamoja kuatukufu waislam ni wenye kukumbuka nafasi hizi mtuene ukumbuka na saada mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema shikamane ni katika haki mshikamane katika upendo namue kitu kimoja ni mnadi yeye mtume akijifaharisha yeye ni mmoja basi na waislamu ni kitu kimoja tatizo la muislamu mmoja ndiyo tatizo la muislamu mwingine kwa hiyo haya yanaleta msawazo uliosawa sawa. Allah katuumba tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti, lakini makusudio Allah anasema bora atakayefua kwenu ni yule mungu. Kwa hiyo kulingana na kipato chako ukitumie katika njia iliyo nzuri ya kutatua matatizo ya ndugu zako waislamu ili mradi uwe katika njia iliyo njia iliyokuwa kwa nzuri Allah hakukusudia wote kuwa na level moja ya kimaisha au wote kuwa na hali moja ya kimaisha bali kaziweka tofauti tofauti ili wale wenye kuwa nacho, waweze kuwasaidia wasio kuwa nacho. na ndio maana akaweka katika fungu la zaka japo sisi katika zama yetu hizi jambo hili limegadhirika kabisa mtu anachukua mali anampelekea mwenye kujiweza, mpaka inapelekea wahitaji hawafikiwi na ile haja na mafundisho ya msingi kabisa wa tukufu wa Islam ambayo laiti tukiyazingatia basi maisha haya ya utumwa yanakuwa ni yenye kusahaulika angalia katika historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama toka yuko maka katika hali duni kabisa akawaunganisha watu kuwa kitu kimoja anakuja Saidina Osmani, anatoa angalia zaidi ya moja anachukua mali kwao kwa sababu walikuwa na uwezo na kuwasaidia wale wasiokuwa na uwezo katika maswahaba inapelekea mpaka mtume anamzuia Bakisha kitu kingine chenye baadhi kwa ajili ya matumizi nyumbani huu ni upendo waliokuwa wamekuzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ya haki ya mwislamu mmoja juu ya mwislamu mwenzie Yaani mtu anakuwa anaumilia shida ya mwenzie Na Mtume akasema basi mfano wa waumini ni mfano wa mwili mmoja. Hadithi maarufu inasomwa mara kwa mara Mfano wa mwili mmoja mwili sote tunaofahamu ukipata shida kwenye sikio au kidole kidogo cha mguu au hata kama ni mgongo basi hakuna kiungo kitakachosema mi nipumzike kwa sababu kinachoumia ni kidole utaona mtu akikesha kama ni usiku mzima kwa marazi haya mwili utapata homa utapata joto kichwa kitauma yani kikiashiria ile tatizo la kidole kidogo limepelekea tatizo la mwili mzima. Haya ndo maisha wanapaswa waishi waislamu. Tatizo la Muislamu mmoja basi liwe ni tatizo la Muislamu mwenzie. Iwe ndiye furaha ya kuweza kulitatua ile tatizo. Siyo amani ipotea katika baadhi na wengine watibaki na amani. Barakallahu li wa lakum wa sallil muslimin wal wa muslimat fi kulli dhanbi faghfir lillah innahu huwa ghafurur rahim wa huwa al-barurur al karim. Alhamdulillahirabbil alamin -al -al thumma salatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ba'd wa tukufu kwa mara nyingine baada ya kumshukuru Allah Azza wa Jalla, na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa, wa salam. Tunakumbushana watukufu wa Islam katika jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametunasihi hata kama kutakuwa kuna historia ya uadui, madam tumeishakutana katika imani. Tumeishakutana katika kitu kimoja. Wataawanu ta'awanu 'alal saidiani kwa wema na uta mungu wala taawanu ala ismi wa Juan, na wala msisaidiane katika mambo ya upouzi na mambo ya uadui utaona kabla ya kuslim sidna Omar alikuwa ni mbabe sana alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kufvuruga jambo hata kama katika haki alikuwa ni mwenye kushika upanga wake na kuweza kutawanya watu kwa mara moja lakini mtume wa Allah akawa ni mwenye kuomba dua katika watu wawili katika kizama zake zile basi amjalie mmoja katika ule awe ni mwenye kusilim na kutambua haki angalia swaha huyu historia yake kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu ni maisha mawili tofauti kabisa alikuwa ni mwenye upendo zaidi ukilinganisha na yale na maswahaba wengine wakawa ni wenye kukubali na kusahau yale yote yaliyokuwa imetokea. Kwa isitokee mtu anamchukia mtu daima kwa tukio fulani tu ambalo liwai kutokea aliyakuwa kuwa wote wa umini, wote ameshakuwa waislamu, basi wazingatie hayo no wanayofanya ni kwa ajili ya takwa. Ni kwa ajili ya takwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikusudia na kuna malipo makubwa pale unapotenda jambo kama hilo Kuna malipo makubwa zaidi pale unapotenda jambo kama hilo Katika tukio jingine tena mtume atigwa mawe twice anashuka jibrili kwa haraka na kumwambia Ewe mtume wa Allah Allah anasema tuwalifije nini watu hawa waswaifu Mtume anasema Minaaombea msamaa, Anasema hapana, kama kuna adhabu unataka waadhibiwe, we mtume sema Allah awe ni mwenye kuangamiza. Mtume akafikiria unaweza kumangamiza mtu ila kizazi kutokana na mtu hule kikaja kuwa ni chema zaidi. Ukawa ni mwenye kupelekea sababu ya kile kizazi na chenyewe kuangamia kwa akawa ni mwenye kuwaombea msamaha watu wale wakawa si wenye kuangamizwa japokuwa katika upokezi wao walikuwa ni wenye kumfedhesha wenye kumtukana paka ikapelekea kumpiga lakini aliofia, huenda generationi, itakotokana na watu hawa ikawa ni generation iliyobora kutambua ujumbe wake na kuwa ni wenye kumfuata hakuwa ni mwenye kwa hiyo wa kudumu maisha hayo si mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali kizingatiwe ni ile takwa alalbiru watakwa kwa kuwa Allah subhana wa ta'ala jambo basi jinambatana na maripo. pia katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Anas bin Malik anasema Kala Latulullahi sallallahu alayhi wa sallam anasema mtume wa Mwenyezi Mungu Ei amal au ai amal ahabu inallahu ni amari gani iliyo njema inayopendwa na Allah zaidi au ni mtu gani anayependwa na Mwenyezi Mungu zaidi Ihadisi ni ndefu kwa kitendo cha mwanzo kabisa i amal ahabu ila Allah ni kitendo gani au ni amali gani ambayo inapendwa na Allah zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ni yule mtu ambayo, ni kitendo cha kumsaidia mtu kitendo cha kumsaidia Muislam mwenye mwenye kuhitaji ni kitendo ambacho kinapendwa zaidi na Allah subhana wa Ta'ala. Kisha kwa kuendelea sahaba akaendelea kumuuliza mtume wa ai anasi ahabbu ila Allah? Na ni watu gani ambao wanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu? Mtume akasema ni yule mtu atakaye kuwa sururun kudkhilia ala muslim ni yule mtu atake kuwa mwenye kujitahidi kuingiza furaha kati kwa muislamu mwenzie furaha ambayo inamuondolea tatizo katika kuhitaji mtu yule hawa ni watu ambao wanapendeza zaidi au ni watu ambao wanapendwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu anaingiza furaha mwenzie baada kuwa na shida baada kuwa na tabu basi surur tudkhil ala muslim inakuwa ni kuingia mtu yule anapata tumani na kalbi anakuwa ni mwenye kufurahi tulizo la moyo baada ya tatizo lake kukatika kwao ni miongoni mwa vitendo vivyo jema na mtu mwenye kutenda kitendo hichi chema basi ni miongoni mwa watu walio wema zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kisha katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man sataramuzi fi dunya mwenye kumsaidia muislam katika ulimwengu huu au katika dunia basi satara allahu fi dunya wal -akhira. basi anapata msaada kwa Allah anapata malipo kwa Allah hapa hapa ulimwenguni na kesho akhira Allah anakuwa ni mwenye kumlipa zaidi na furaha ya msaada sote tunaifahamu ukimsaidia mtu mwenye basi hata wewe baadaye ukakaa, ukakumbuka unakuwa ni mwenye kufurahika kwa kutenda lile jambo basi furaha iishie hapa hapa ulimwenguni ukiachilia na ongezeko ya kile ulicho kitoa katika mali zako basi Allah subhana wa ta'ala anakulipa maradufu zaidi kwao unapata faida zaidi ya faida katika kitendo kimoja cha ku weka furaha kwa muislamu wenzio na sote tunafahamu kabisa na Allah akasema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema msaada wa Mwenyezi Mungu upo juu ya waja wallahu fi auli na abdi msaada wa Mwenyezi Mungu upo juu ya waja Tupigia katika mfano vipi msaada wa Mwenyezi Mungu kila mmoja ana jambo lake ambalo analihitajia lichatuliwe na Allah Subhanahu wa Taala au asilitarajia katika ndoto zake liwe lenye kufanikisha basi ile jambo haliwezi kufanikisha endapo utakuwa ni mwenye kulitarajia hivyo hivyo bali litafanikishwa endapo utakuwa ni mwenye kutatua jambo la Muislamu mwenzio uwe matarajio yako ni katika kitu kikubwa Allah anakuletea mtu katika hitajio dogo tu kabisa ili uweze kutarajia mafanikio ya kile unachohitaji wewe basi anza kutekeleza ile jambo alilokuja nalo Muislamu wenzio katika hali ndogo kabisa <clears throat> ndoto zako na plani zako baada ya miaka kadhaa basi uo umekamilisha nyumba yako Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea mtu katika hitaji dogo tu kabisa. Je, unaweza ukawa ni mwenye kumsaidia? Ndio hiyo msaada wa Allah upo juu ya waja. Wallahu fi ni 'abdih, ma adamu fi akhi. Endapo watakuwa ni wenye kusaidiana wao kwa wao. Ukamsaidia mwenzio Ukaondoa shida ya mwenzio basi ndio sosi ya wewe shida yako kutatulika au kuondoka au kile unachofiomba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni chenye kukamilika. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika umma wake. Tusilafikiti watukufu wa Islam katika maisha haya tuliyotengenezewa katika usahihi ambao sio wa haki ukawa ni mwenye kujenga chuki ukawa ni mgumu wa kutatua shida ya Muislamu mwenzio ukawa yani ni mwenye kuchukia pale unaposikia kuna tatizo ukaambiwa ili jambo kasema mbona ni kila siku mbona ni kila mara ni heli ukakaa chini au ni heli ukawa ni mwenye kuwaelekeza wale wenye uwezo wa kuweza kutatua tatizo hili kulikoni kuwa ni mwenye kupuuza shida au mwenye kupuuza tatizo la Waislamu wengiio Haya ni mambo ambayo yanatuletea sisi hali ya udhofu hali ambayo isiyofaa hali ngumu ya kimaisha kwa kupoteza au kwa kupuruuza utajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika vile viyo mbinguni na ardhini vyote, vyote ni vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuna fursa yale ambayo tunakuwa ni mwenye kunasihiwa, tunapaswa kutekeleza katika yale ambayo tunakuwa ni wenye kukumbushwa watukufu wa islamu. Kwa hiyo haya ambayo tunakuwa ni wenye kutimbushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni shahidi juu ya haya yote ambayo tunakumbushana katika haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwenzie katika msaada katika siku tukufu ya leo kwa wale tuliwaza pamoja Allah Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha ukumbusho huu juu yenu. Inna allaha wa malaika yusalluna ala nabi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 اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمير ادى ادى اعدين اللهم انصر مسلمين والمسلمات اللهم انصر امتي محمد اللهم اغفر للامه محمد اللهم ارحم أمة محمد تبارك يا هذا الجلال والاكرام اللهم اهدنا فيما نهيت وافنا فيما فزت وتولنا فيما توليت وبارك لنا على وبارك لنا راسمع اتويت إنك تقضي بالحق ولا انك تقضي الحق انك تقضي ولا يقضى عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امته عليهم غير المقبوض عليهم ولا الظالم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الشفاء في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الشفاء الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الرحمن. اللهم اجل لنا خلافة رشيده اللهم اجل لنا خلافه رشيده اللهم اجل لنا خلافه رشيده من ساج النبوه برحمتك يا ارحم الرحمن. اقيموا الصلاه إن الصلاه تنها عن القائشاء والمنكر